Ох, проказала Юлія, що нас так хвилює, що нам так болісно крає душу. Послухай, но як втішно звучить той далекий спів. Ми помолилися. І з золотих хмар до нас промовляють побожні духи, обіцяючи райське блаженство. Так, люба Юлія, твердо, поважно відповіла князівна. Так. Люба, Юлія, там, за хмарами, полегкість і блаженство, і я хотіла б, щоб небесний ангел поніс мене до зірок, поки мене не спіймала зла сила. Я хотіла б померти, але знаю, що мене поховають у князівському склепі, і предки, які там спочивають, не повірять, що я померла». Кинуться зі свого смертного сну, стануть примарами і виженуть мене геть. Тоді я не належатиму ні до живих, ні до мертвих, і ніде не знайду прихистку. — Ради всіх святих, що ти кажеш, Гедвіго? — злякано вигукнула Юлія. — Мені вже, — відповіла Гедвіга тим самим твердим, майже байдужим тоном, Мені вже раз таке снилося. А може, це котрийсь мій грізний предок став у могилі вампіром і тепер висмоктує з мене кров? Чи не тому я так часто непритомнію? — Ти хвора, — вигукнула Юлія. — Ти дуже хвора, Гедвіго. Тобі шкідливе нічне повітря. Швидше ходімо звідси. Вона обняла князівну. І та мовчки послухалась. Тим часом місяць піднявся над Гаєрштайном, заливаючи таємничим світлом кущі й дерева, що на тисячі ладів шелестілий ніжно перешіптувалися з нічним вітром. «Яка все-таки гарна!» – озвалась Юлія. «О, яка все-таки гарна наша земля! Хіба природа?» не дарує нам свої найкращі дива, як добра мати своїм улюбленим дітям. «Ти так гадаєш», – мовила князівна і, трохи помовчавши, повела далі. «Я б не хотіла, щоб ти дуже переймалася моїми словами. Вважай усе, що я скажу, лише виявом мого поганого настрою. Але ти ще не знаєш, якого нищівного болю може завдати життя. Природа жорстока. Вона оберігає і плекає тільки здорових своїх дітей, а хворих кидає, навіть підносить проти самого їхнього існування свою грізну зброю. Ох, ти знаєш, що раніше природа здавалась мені лише картинною галереєю, призначеною для того, щоб випробувати на ній силу розуму і рук, але тепер усе змінилося. Тепер я нічого не відчуваю в ній і нічого не сподіваюсь надалі, крім жахів. Мені було б приємніше походжати в освітленій залі серед строкатого товариства, ніж самітно тільки з тобою гуляти цього місячного вечора».